Kapittel 5 Og det skjedde på den tredje dagen at Ester gikk i gang med å kle sig i kongelig skrud, og deretter stilte hun seg i den indre forgården til kongens hus, rett overfor kongens hus, mens kongen satt på sin kongetrone i det kongelige hus, rett overfor inngangen til huset. Og det skjedde, så snart kongen så dronning Ester stå i forgården, at hun fant velvilje for hans øyne, slik at kongen rakte guldseptret som han hadde i hånden ut mot Ester. Esther kom nå nærmere og rørte ved den øvre enden av septret. Kongen sa da til henne, «Hva har du på hjertet, dronning Esther, og hva anmoder du om? Om det så er halvdelen av kongedømmet, skal det bli gitt deg.» Til dette sa Esther, «Hvis det synes kongen godt, måtte da kongen, sammen med Haman, i dag komme til det gjestebude som jeg har stelt i stand for han. Da sa kongen, «Få Haman til å skynde seg og handle etter Esthers ord.» Senere kom kongen og Haman til det gjestebude som Ester hadde stelt i stand. Etter en stund sa kongen til Ester under gjestebude med vin, «Hva ber du om? Det skal bli gitt deg. Og hva anmoder du om? Om det så er halvdelen av kongedømme, skal det etterkommes.» Til dette svarte Ester og sa, «Min bønn og min anmodning er, hvis jeg har funnet velvilje for kongens øyne, og hvis det synes kongen godt å oppfylle min bønn og å handle etter min anmodning, Måtte da kongen og Haman komme til det gjestebudet som jeg skal holde for dem i morgen? I morgen skal jeg så gjøre etter kongens ord. Den dagen gikk Haman derfor ut glad og vel til mot i hjertet. Men da Haman så Mordecai i kongens port og la merke til at han ikke reiste seg og ikke skal for hans skyld, ble Haman straks fylt av voldsom harme mot Mordecai. Haman behersket seg i midlertid og gikk inn i hus. Så sent han bud og fikk hentet sine venner og Seresh, sin hustru. Og man begynte å legge ut for dem om sin rikdomsherlighet og om sine mange sønner, og om alt kongen hade gjort for å gjøre ham stor, og om hvordan han hade opphøyd ham over fyrstene og kongens tjenere. man sa videre, «For øvrig lot dronning Esther ingen annen enn meg komme sammen med kongen til det gjestebude som hun hade ställt i stand. Også i morgen er jeg bett til henne sammen med kongen.» Men allt ikke noe av det gjør meg tilfreds, så lenge jeg ser jørden Mordecai sitte i kongens port. Da sa han søst du Seresh og all hans venner til ham. Lad dem lage en pel, femti alen høy. Når det blir morgen skal du si til kongen at de burde henge Mordecai på den. Gå så glad sammen med kongen til gjestebudet. Dette syntes godt i Hamans og han gikk i gang med å få laget pelen.